Kettő. A cellából nem volt annyira homályos a kilátás, mint a kávézóból, s Holston azzal töltötte utolsó silóbeli napját, hogy próbálta összerakni a látványt. Lehetséges, hogy a kamera ezen az oldalon védve van a toxikus széltől. Netán az összes halára ítélt takarító egyre több munkát fektetett abba, hogy megőrizze a látványt, amit utolsó napján élvezhetett? Vagy ezt az extra erőfeszítést ajándéknak szánták a következő takarítónak, aki majd ugyanebben a cellában tölti az utolsó napját? Holstonnak az utóbbi magyarázat tetszett leginkább. Arra késztette, hogy vágyakozással gondoljon a feleségére. Emlékeztette, miért van itt, a rácsok rossz oldalán, önként. Miközben gondolatai Elisonra összpontosultak, ült és nézett kifelé a halott világra, amit valamely ősi nép hagyott maga mögött. Betemetett bunkerjük körül nem a legjobb kilátás nyílt a tájra, bár nem is a legrosszabb. A messzeségben a dombok barna vonulata úgy mutatott, akár a kávéfoltok, amikbe épp a kellő mennyiségű disznótejet öntötték. Felettük az ég ugyanolyan unalmas szürke volt, mint gyermekkorában, s mint a nagyapja gyerekkorában. A tájban semmi sem mozgott, csak a felhők. Azok szabadon kóboroltak akár a hordába verődött állatok a képes könyvekben. Cellájának teljes falát betöltötte az élettelen világlátványa, amiként betöltött minden falat a siló legfelsőbb szintjein, melyek mindegyikén a homályos és a még homályosabb senki földje egy-egy darabja volt látható. A látvány Holstonra eső része a sarokban álló pricsstől a mennyezetig, a másik falig terjedt, le egészen a vécéig. És a lágy elmosódottság dacára olyan volt, mintha olajat kentek volna egy lencsére, úgy festett, mint egy színpad, ahová ki lehetne csatangolni, mint valami tátongó, hívogató lyuk, amelyet fura módon, tilalmat jelző börtönrácsokon helyeztek el. Az illúzió azonban csak bizonyos távolságból volt meggyőző. Holston közelebb hajolva láthatta a hatalmas kijelzőn az immár kihúnyt maroknyi pixelt. Tökéletesen fehéren álltak a barna és szürke árnyalatok közepén. Valamennyi kegyetlen intenzitással fénylő pixel, Ellison beragadt pixeleknek nevezte őket, olyan volt, mint egy világosabb helyre nyíló, négyszögletes ablakocska, emberi hajvastagságú lyuk, ami látszatra egy jobb valóság felé hívogatott. Most, hogy jobban megnézte, tucatnyit észreved belőlük. Holston elgondolkodott azon, van-e a silóban olyan ember, aki ért a javításukhoz, s vannak-e szerszámaik az ilyen kényes munka elvégzéséhez, vagy mindörökre halottak, mint Ellison. A végén valamennyi pixel kihúny. Holston elképzelte a napot, amelyen a pixelek fele már tökéletesen fehér, aztán generációkkal később, amikor már csak néhány marad meg barnának és szürkének, aztán csak egy tucat, majd a világ új stádiumba lép, a siló lakossága azt hiszi, tűzben áll a kinti világ, s az egyedüli igaz pixeleket összetévesztik a nem működőkkel. Vagy Holston és az emberei már most is ezt teszik? Valaki megköszörülte a torkát mögötte. Holston megfordult. A rácsok túloldalán Johns polgármester asszonyált, kezét overalja melső részében nyugtatva. Nagyot bólintott a prics felé. Ha a cella üres, olyan éjszakákon, amikor maga és Marns, sheriff helyettes szolgálaton kívül vannak, néha ideülök és élvezem ezt a kilátást. Holston visszafordult, hogy tovább tanulmányozza a sáros élettelen tájat. Csak a gyerekkönyvekben látható ábrákhoz képest volt a látvány lehangoló, kizárólag ezek a könyvek élték túl a felkelést. A legtöbb ember kételkedett a könyvekben látható színekben, amiként kételkedtek abban is, hogy bíbor színű elefántok és rózsaszín madarak valaha is léteztek. Holston azonban igazabbnak érezte azokat a képeket, mint az elétáruló táruló látványt. Akár a többiek, ő is érzett valamit, ami ősi volt és mély, amikor azokat a zöldel kikkel színezett, megviselt oldalakat nézegette. A fullasztó silóhoz képest a kinti sáros szürke látvány is egyfajta megváltásnak számított, csak úgy, mint a szabad levegő, aminek a belélegzésére született az ember. Kicsivel mindig tisztábbnak tűnik itt, mondta Jans. Úgy értem, a kilátás? Holston csendben maradt. Egy rojtosodó felhő darabkát figyelt, ami a többiektől leválva új irányba indult. Fekete és szürke keveredett egymással. – Válasszaki, mi legyen a vacsorája! – mondta a polgármester. – Hagyomány! – Nem kell elmondani, hogy megy ez! – szakította félbe Holston. Csak három éve annak, hogy felszolgáltam ugyanitt Elison utolsó vacsoráját. Szokásból az ujjához nyúlt, hogy a részgyűrűjét megforgassa. Elfelejtette, hogy órákkal korábban az öltözőben hagyta. El sem hiszem, hogy már ennyi ideje, mormolta magában Jansz. Holston felé fordult, a nő a falon kirajzolódó felhőket figyelte. Hiányzik magának? kérdezte dühösen Holston. Vagy csak azt nem állhatja, hogy ilyen sokáig tartott a homály? John szeme egy pillanatra megvillant, majd a földet nézte. Tudja, hogy én nem akarom ezt, semmilyen szempontból. A szabály azonban szabály. Nincs mit hibáztatni rajtuk, mondta Holston, s próbálta csillapítani a haragját. Jobban ismerem a szabályokat, mint a legtöbben. Keze a hiányzó jelvénye felé mozdult, ami épp úgy nem volt már nála, ahogy a gyűrű sem. A pokolba is, hiszen életem legjavában a szabályoknak szereztem érvényt, még azután is, hogy rájöttem, szart sem érnek. Jones megköszörülte a torkát. Nos, nem fogom megkérdezni, miért emellett döntött. Csak feltételezem, hogy azért, mert ideben boldogtalanabb lenne. Holston szembenézett vele, s meglátta a párát a tekintetében, mielőtt a nő kipisloghatta volna. Johns a szokottnál is vékonyabbnak látszott, lefegő overájában komikusnak tűnt. Nyakán a ráncok mélyebbek voltak, szemének sugárzása pedig erőteljesebb, mint amire emlékezett. Sötétebb. Holston arra gondolt, a nő hangjának rekedsége, az őszinte sajnálat tanújele, nem pedig a koráé vagy a dohányadagé. Houston hirtelen John szemény keresztül látta önmagát, az elnyűt, pritse nőcsörgő, megtört embert, akinek bőre szürke a kinti halott világ, sápatizzásától, s a látványtól megszédült. Feje ide-oda fordult, mintha valami észszerű után kutatna, amihez csatlakozhatna, valami után, aminek értelme van. Az élete álomnak, visszafordíthatatlannak látszott. Az elmúlt három esztendőből semmi sem tűnt igaznak. Egyáltalán semmi nem tűnt igaznak. Visszafordult a hegyek felé. Úgy érezte, szemesarkából épp láthatta meghalni az egyik pixelt, ami fehér égett ki. Újabb apró ablak nyílt, újabb tiszta kilátás az illúziónát, amelyben felnőttként megtanult kételkedni. A holnap lesz az én megváltásom, gondolta Holston vadul, akkor is, ha odakint pusztulok el. Tú régóta vagyok, polgármester, jegyezte meg Jansz. Holston visszanézett, s látta, hogy a nő ráncos keze a hideg acél rácsot markolja. Tudja, hogy a nyilvántartásaink nem mennek vissza a kezdetekhez, nem mennek vissza a másfél évszázaddal ezelőtti felkelés előttre, de azóta nem akadt polgármester, aki nálam több embert küldött volna kitakarítani. Sajnálom, hogy gondot okozok magának, mondta Holston szárazom. Semmi örömöt nem leleg benne, csak ennyit mondok. Nincs benne örömöm egyáltalán. Holston keze végig söpört az óriási képernyőn. De holnap este maga lesz az első, aki tiszta naplementét lát, igaz? Utálta azt, amit mondott. Holston nem a halála miatt haragudott, vagy az élete miatt, vagy bármi miatt, ami másnap rávárt, őt az Ellison sorsa miatti harag nem hagyta nyugodni. Továbbra is úgy vélte, a múltbeli események elkerülhetők lettek volna, Noha réges-rég lezajlottak már. Mindenki imádni fogja a holnapi kilátást, mondta. Inkább saját magának, semmint a polgármesternek. Ez egyáltalán nem tisztességes, közölte Jansz. A törvény az törvény. Maga megszegte, és tudta, hogy megszegi. Holston maga elé nézett. Hagyták a csendet dagadni. Végül Jansz polgármester szólalt meg. Még nem fenyegetőzött azzal, hogy nem csinálja végig. A többiek közül páran idegesek, hogy maga talán nem végzi el a takarítást, mert nem tiltakozik ellene. Holston felnevetett. Jobban éreznék magukat, ha azt mondanám, nem fogom megpucolni a szenzorokat? Fejét rázta az őrült logika hallatán. Mind, aki csak itt ült és azt állította, hogy nem fogja megcsinálni, közölte Jansz, de aztán mégiscsak elvégezték a munkát. Arra jutottunk. Ellison sosem fenyegetőzött azzal, hogy nem csinálja meg. Emlékeztette Holston, de tudta, mit akar Jones mondani. Ő maga is biztos volt benne, hogy Ellison nem törli le a lencséket. S most úgy gondolta, megértette, mint ment keresztül, amikor ugyanezen a helyen ült. Nagyobb dolgokat kellett itt megfontolni, mint a takarítás művelete. A legtöbben, akik kimentek, lebuktak valamin, aztán egyszerre itt találták magukat a cellában, és sorsuk néhány órára korlátozódott. Amikor azt mondták, nem teszik meg, a bosszú járt a fejükben, Elisonnak és most Holstonnak azonban komolyabb aggodalmaik voltak. Lényegtelen volt, takarítanak vagy sem. Azért kerültek ide, mert az őrület egy bizonyos szintjén itt akartak lenni. Csak a kíváncsiságuk maradt meg. A csoda iránt, amit a fali kivetítők csupán valamiféle fátyolon át közvetítettek. Mit tervez tehát? Elvégzi vagy nem végzi el? Szegezte neki a kérdés Jansz. Le sem tagadhatta a kétségbeesését. Maga mondta magának vont vállat Holston. Megcsinálja mindenki. Aminek valami oka kell legyen, nem? Úgy tett, mintha nem foglalkozna a kérdéssel, egyáltalán nem érdekelni a takarítás miértje, jól lehet élete javát és főleg az utolsó három évet, azzal töltötte, hogy a miért A kérdés valósággal megőrítette. és azzal, hogy nem hajlandó, Jans kérdésére válaszolni, Fájdalmat okoz azoknak, akik a feleségét megölték, na, azon ugyan nem fogja magát felizgatni. Johns keze izgatottan járt a rács rúdjám fel alá. Megmondhatom nekik, hogy meg fogja csinálni? kérdezte. Vagy mondja azt, hogy nem fogom. Engem nem érdekel. Úgy veszem észre, bármelyik válasz ugyanazt jelenti a számukra. Johns nem felelt. Holston felpillantott rá, s a polgármester bólintott. Ha az étkezést illetően meggondolná magát, tudassa Mans fejettessel, Egész éjjel az ügyeletes asztalnál lesz, ahogy azt a hagyomány szükségtelen volt mondania. Könnyek szöktek Holston szemébe, amikor korábbi kötelezettségei sorából erre visszaemlékezett. Tizenkét évvel ezelőtt ő ült annál az asztalnál, amikor Donna perkins küldték takarítani, meg nyolc éve is, amikor Jack Brent ideje jött el. Sarácsba csimpaszkodva, a padlón heverve, teljesen összeomolva töltött el egy éjszakát három évvel ezelőtt, amikor a feleségén volt a sor. James polgármester megfordult, menni készült. – Sheriff! – mormogta Holston, mielőtt túl messzire ért volna. – Tessék! Jansz megtorpant a rácsok túloldalán. Bozontos szürke szemöldöke a személybe lógott. – "Mans most már serif? – emlékeztette Holston. – Nem helyettes. Jánc új perceivel megkopogtatta az egyik acérudat. – Valamit egyen majd – javasolta. – És nem fogom azzal idegesíteni, hogy azt javaslom, aludjon is egyet. Három. Három évvel korábban. E, nyilván viccelsz, mondta Elison. Édesem, ezt hallgasd meg. Nem fogod elhinni. Tudtál te arról, hogy nem csak egy felkelés zajlott, hanem több is? Holston felpillantott az ölében szétnyitott tartóból. Körülötte szétszórt papírhalmok borították az ágyat, mint valami foltvarrás. Régi akták, kazlai, amelyeket szortírozni kellett, s az új panaszok, amelyeknek utána kellett járni. Ellison az ágylábánál elhelyezett kis asztalnál ült. A siló egyik lakásában laktak, amiből az évtizedek során csak kétszer választottak le helyiségeket. Marad benne hely olyan luxusnak, mint az asztal, és prics a széles ágy. Honnan tudnék én erről? kérdezte. Felesége megfordult, egy hajtincsét betuszkolta a fülem mögé. Holston a számítógép monitorára csapott egy aktát. Te bogozgatsz naphozat több száz éves titkokat, és nekem előbb kéne róluk tudnom, mint neked? Elison kiöltötte a nyelvét. Ez csak a olyan szófordulat. Így szoktalak informálni. De miért nem mutatsz nagyobb érdeklődést? Hallottad egyáltalán, amit mondtam? Holston vállat vont. Soha nem tekintettem úgy az általunk ismert felkelésre, mint az egyetlenre, csak mint a legutóbbira. Ha valamit is tanultam a munkámból, hát az az, hogy sem bűncselekmény, sem a csőcselék őrültségei nem lehetnek eredetiek. Felvett egy irattartót a mellől. Gondolod, hogy ez a siló első ismert víztolvaja, vagy az utolsó? Miközben Ellison szembefordult vele, széke megnyikordult a járólapon. A mögötte álló asztalon lévő monitoron a siló régi szervereiből előbányászott adattöredékek és hulladékok villództak. Régen törölt és számtalanszor felülírt információk maradványai. Holston még mindig nem értette, hogyan működik ez a visszakeresési folyamat, sem azt, hogy valaki, akinek elégesze van ehhez a munkához, hogy lehet annyira buta, hogy őt szeresse, de mindkettő igazságát elfogadta. Egy sor régi jelentést rakok össze, közölte az asszony. Ha minden igaz, az derül ki belőlük, hogy a mi régi felkelésünkre rendszeresen sor került. Nagyjából nemzedékenként egyszer. Sok mindent nem tudunk még a régi időkről, mondta Holston. Megdörzsölte a szemét, és a papírmunkára gondolt, aminek sehogy sem látta a végét. Lehet, hogy nekik nem volt szisztémájuk a szenzor pucolásra? Hm? Lefogadom, hogy akkoriban odafen egyre homályosabb és homályosabb lett a kilátás, míg az emberek bele nem őrültek, aztán felkelés vagy valami afféle robbant ki, a végén meg számüzetésbe küldtek pár embert, hogy egyenesbe hozzák a dolgokat. Vagy talán a természetes népesség szaporulat kontrollja tette, tudod, még a lottó előtt. Eliszon megrázta a fejét. Nem hinném, ha jól meggondolom, elhallgatott, s a holsztont körülvevő papír tengerre pillantott. A csokorba gyűjtött kihágások látványa arra késztette, hogy alaposan megfontolja mondandóját. Nem ítélkezni akarok, és nem akarom megmondani, igaza volt-e valakinek vagy nem, semmi ilyesmit. Csak arra utalok, hogy a lázadók talán nem törölték le a szervereket a felkelés alatt. Szemben azzal, amit nekünk mindig mondtak, úgy mellesleg. Ez felkeltette Holston figyelmét. Az üres szerverek rejtéje, a siló ősök semmit mondó múltja mindannyiukat kísértette. A kitörlés nem volt más, mint ködös legenda. Becsukta az aktát, ami éppen dolgozott, és félretette. Szerinted mi volt az ok? kérdezte a feleségét. Gondolod, hogy baleset történt? Tűz vagy áramkimaradás? felsorolta a közszájon forgó elméleteket. Elison a homlokát ráncolta. Nem mondta. Leakította a hangját, és idegesen körülnézett. Én azt hiszem, mi töröltük le a merev lemezeket. Értem ez alatt az őseinket. Ők voltak, nem a felkelők. Megfordult és a monitor felé hajolt, ujját végigfuttatta néhány számon, amit Holston az ágyról nem tudott kivenni. Húsz év, mondta. Tizennyolc. Huszonnégy. Ujja lefelé mozdult a képernyőn, ami megcsikordult. 28. Tizenhat. 15. Houston az aktákat egymásra halmozva ösvényt vágott magának a padlóra tett dokumentumok között, úgy jutott el az asztalhoz. Az ágy végére telepedett, kezét neje nyakára tette, sválla felett a monitorra nézett. Ezek azok az adatok? kérdezte. Az asszony bólintott. Nagyjából minden húsz évben van egy nagyobb felkelés. Ez a jelentés katalogizálta őket. Ez egyike azoknak a fájloknak, amelyeket a legutóbbi felkelés alatt töröltek, a mi felkelésünk alatt. Úgy mondta ezt a mi felkelésünket, mintha valamelyikük vagy bármelyik barátjuk élt volna azokban az időkben. Hoston azonban tudta, hogyan érti. Ez volt az a felkelés, aminek az árnyékában nevelkedtek, a felkelés, amely mintha világra hozta volna őket, a nagy konfliktus, amely ott lebegett gyermekkoruk felett, a szüleik, nagy szüleik gyermekkora felett. A felkelés, amely suttogásokat és ideges a pillantásokat váltott ki. S miből gondolod, hogy mi töröltük le a szervereket? Mi a jó fiúk? Félig elfordult, s elkeseredett vigyor tereztet meg. – Mondta valaki, hogy mi vagyunk a jó fiúk? Holston megmerevedett. Visszahúzta a kezét Eliszon nyakától. – Ne kezd, ne mond semmit, ami… – Csak humorizálok, közölte az asszony. Ilyesmivel azonban nem lehetett humorizálni. Ezt már csak két lépés választotta el, az árulástól, a takarítástól. – A következő az elméletem. – mondta, s kihangsúlyozta az elmélet szót. – Generációs felkelésekről van szó, igaz? Úgy értem, nagyjából száz éven át, vagy egy kicsit tovább is. pontosággal robbantak ki, mutatott a dátumokra. De azután a nagy felkelés idején, ami az egyedüli volt, amiről eddig tudtunk, valaki letörölte a szervereket. Ami, én mondom neked, nem olyan egyszerű, mint lenyomni néhány gombot, vagy tüzet gyújtani. Óriásinak kellett lennie annak az anyagnak. Összehangolt erőfeszítésre volt szükség, nem holmi balesetre, treányságra, vagy puszta szabotásra. Amiből számodra még nem derül ki a felelős személye, mutatott rá Holston. Kétség nem fért ahhoz, hogy az asszony a számítógépes varázsló. Eszköztárában azonban nem szerepelt a nyomozás. Ez az ő asztala volt. Ami viszont kiderül, folytatta Ellison, hogy abban az időben valamennyi generáció idején volt felkelés, Azóta viszont egyetlen egyszer sem. Az ajkába harapott. Holston felegyenesedett ültében, körülpillantott a szobában, és hagyta hadúszanak az elhangzottak a semmibe. Hirtelen támadt látomásában a felesége kitépi a kezéből a nyomozótáskáját, és meglép vele. Ezek szerint, azt mondod, állát dörzsölve végig gondolta a mondandóját. Azt mondod, valaki azért törölte ki a történelmünket, hogy ne ismételjük meg? Vagy ennél is rosszabb a helyzet? Elison mindkét kezével megfogta férje kezét. Arcám eddig is komolyságült, ami most ridegséggé változott. Mi van akkor, ha a felkelések indítóka is ott volt azokon a merevlemezeken? Mi van akkor, ha az ismert történelmünknek valamely része, vagy valamilyen, a külvilágból származó adat netán annak ismerete, bármi, ami arra kényszerítette az embereket réges-régen, hogy ide beköltözzenek. Nos, mi van akkor, ha az az információ olyan nyomást eredményezett, amitől elment az emberek esze, amitől megbolondultak, vagy egyszerűen ki akartak menni? Holston megrázta a fejét. Nem akarom, hogy így gondolkodj, figyelmeztette. Nem azt állítom, hogy jogukban állt begolyózni, visszakozott óvatosan az asszony. De abból, amit eddig összeraktam, ez az elmélet kerekedik ki. Holston bizalmatlanul pillantott a képernyőre. Talán nem kéne ezzel foglalkoznod, közölte. Még abban sem vagyok biztos, hogyan csinálod, és lehet, hogy nem kéne csinálnod. Édesem, az információ ott van. Ha én nem rakom össze ma, valaki más rakja össze holnap. A szellemet nem lehet a palackba visszagyömöszölni. Hogy érted? Már kiadtam egy közleményt a törölt és felülírt fájlok helyreállításáról. Az IT-osztály többi része terjeszti, hogy segítsen azoknak, akik óvatlanul valamit töröltek, amire szükségük van. Továbbra is úgy vélem, le kéne állnod, mondta a férfi. Ez nem a legjobb elképzelés. Nem látom, hogy bármi jó származna belőle. Semmi jó nem származhat az igazságból. Az igazság ismerete mindig jó, és jobb, ha mi fedezzük fel, mint ha más, nem igaz? Holston az aktáira nézett. Öt éve volt már annak, hogy az utolsó embert takarítani küldték. A külvilág látványa napról napra homályosult, s ő, mint sheriff, érzékelte az igényt, találnia kéne valakit. Nőttön nőtt a nyomás, gőzként feszítette a silót, készen arra, hogy bármikor robbanjon. Idegesek voltak az emberek, amikor arra gondoltak, közeleg az idő. Olyan volt ez, mint egy önbeteljesítő profécia, amikor valakinek az idegei nem bírják tovább, kirobban, vagy mond valamit, amit nem kellett volna, azután ott találja magát a cellában, ahogy az utolsó homályos naplementéjét nézi. Holston szortírozta a körülötte lévő aktákat, s azt kívánta, bár lenne bennük valami. Holnap kész halára ítélni valakit, ha a gőz kiengedéséhez kell. A felesége épp egy hatalmas túlfújt lufit bögdösött, tűvel, Holston pedig szerette volna, ha a levegő kijön belőle, még mielőtt kidurrantja. 4. Jelen Holston a csupa szacélpadon ült a légzsilibben, agya zsibbat volt az alvás hiánytól, és a ráváró bizonyosságtól. Nelson, a takarító osztag vezetője előtte térdelt és a fehér védőruha lábrészével ügyködött Holston lábfejénél. Elszórakoztunk az illesztékek szigetelésével és hozzáadtunk egy másik szigetelő réteget, számolt be Nelson.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 Mans Sherry üvöltött valamit Ellisonról. Holston nem is fecsérelte az időt a válaszra, csak felrobogott három szintet a lépcsőn, egyenesen a tetszínhelyére. Mi folyik itt? – kérdezte. Átfurakodott a bejáratnál összeverődött tömegen, s ott találta a padlón vonagló feleségét. Connor és két másik étkezdei alkalmazott fogta le. – Engedjétek el! –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 Semmi sem valódi, amit látsz, közölte halkan Elison. Külsőre nyugodtnak tetszett, jól lehet, őrülete szemlátomást folytatódott. A tiltott szavakkal önmaga felett mondta ki az ítéletet. – Gyere, beszélj velem! – mondta Holston. Intett is neki a rácsalát. Elison megrázta a fejét, megveregette maga mellett a prics vékony matracát. Holston megnézte hány óra,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 az első egyedül töltött év során holszon várakozott. Hitt a felesége őrültségében, nem hitt a hegyoldalban heverő holttest látványának, s remélte, hogy az asszony visszatér. Halála első évfordulója alkalmából tisztára sikálta a fogdát, lemosta a zsilépkamra sárga ajtaját, feszülte hallgatózott, hátha valami hang, koppanás azt jelzi, Visszatért a felesége kísértete, hogy megszabadítsa őt. Hogy ez elmaradt, fontolóra vette a másik lehetőséget, azt, hogy utána megy. Elég napot, hetet, hónapot töltött az asszony számítógépes fájaival, az Ellison által összerakottak olvasásával és értelmük megfejtésével ahhoz, hogy félig beleőrüljön ő maga is. Kezdte azt hinni, hogy hazugság a világa, de még ha valóság lenne is, Ellison nélkül akkor sincs miért élnie. A nő távozásának második évfordulója Holston gyávaságának esztendejére esett. Munkába járt, száján a mérgező szavakkal, a vágyjal, hogy kimenjen, amiket az utolsó pillanatban mindig visszanyelt. Ő és Mars sheriff helyettes őrjáraton voltak azon a napon, és az elhallgatott titok kis hiá halára perzselte belülről. A gyávaság hosszú éve volt az, Eliszon cserbehagyásának az éve. Az első év a kudarcról szólt, a második erről, de nincs tovább. Most egy újabb év elteltével egyedül volt a zsilébben, védőruhát viselt, csordultig telt és meggyőződéssel. A siló bezárult mögötte, a vastag sárga ajtó jól zárt, Holston pedig azt gondolta, nem számított arra, hogy ilyen halált hal, vagy hogy ez lesz belőle. Arra számított, hogy mindörökre a silóban marad, s földi maradványai oda kerülnek majd, ahol a szüleié is vannak. A nyolcadik emeleti földfarm táptalajába. Mint egy egy élettelt volna el azóta, Hogy családról álmodozott, Saját gyermekről, ikrekről, Vagy újabb lottó nyereményről, Feleségről, akivel együtt töregethetnek meg. A sárga ajtó másik oldalán Villanykürt szólalt meg, Figyelmeztetve rajta kívül Valamennyi közelben lévőt. Ő itt marad, nincs hová mennie. Sziszegtek az argónkamrák, kamrák, a helyiséget lassan telepumpálták inert gázzal. Holston egy perc múlva már érezte is a nyomás növekedést a védőfelszerelése illesztékei körül. Belélegezte a sisakjában cirkuláló oxigént, s odaállt a másik, a tiltott ajtó elé, amely a rettenetes külvilágra nyílt és várt. Fémes nyögést hallattak a mélyen a falba rejtett szelepek. Az áldozati műanyag függönyök, amelyek a zsilépkamra belsejét takarták, meggyűrődtek az egyre sűrűsödő argon nyomásától. Mielatt Holston takarít, ezeket a függönyöket a zilipben elhanvasztják majd. A területet estig megtisztogatják, készen áll majd a következő takarításra. Megreszkedtek az előtte tornyosuló jókora fémajtók, majd ketté váltak, a részben hihetetlen módon megjelent a külső tér, s egyre szélesebb lett, miközben az ajtókat elnyelték a félfák. Nem nyíltak ki teljesen, nem mintha ki kellett volna nyílniuk, nem úgy tervezték őket. Minimumra kellett szorítani annak a kockázatát, hogy levegő kerül be. Miközben tágult a tér, mennydörgés közepette, argonáradat zúdult át a nyíláson. Holston szorosan odalépett. Legalább annyira töltött el irtózattal, hogy nem áll ellen, mint amennyire megdöbbent korábban más kiküldöttek viselkedésén. Jobb kimenni, és legalább egy alkalommal a saját szemükkel látni a világot, semint elevenen égni el a műanyag függönyökkel. Jobb néhány perccel tovább élni. Amint elég széles lett a nyílás, Holston átnyomakodott rajta, védőruhája az ajtót dörzsölte. Kötfátyol vette körül, miközben az argon a sokkal kisebb nyomás alatt álló kinti légkörben kondenzálódott. Vakontán torgott előre, hogy kiússon a lágy felhőből. Még benne botorkált, amikor már sziszegve zárultak mögötte az ajtók. A villanykűrt ütemes üvöltése beleolvadt a vaskos acéltömegek összeölelkezésébe, amely kizárta őt és a mérgeket, mi alatt a tisztító tűz tombolni kezdett a zsilibben, megsemmisítve minden szennyeződést, ami képes volt oda beszivárogni. Holston egy betonrámpa alján találta magát, és ez a rámpa felfelé vezetett. Nem volt sok ideje hátra. Koponyája hátsó részében folyamatosan a sies-sies felirat villogott, Ketyegett az óra. Dübörögve megindult a rámpán, zavarba esett attól, hogy nincs azonnal a föld fölött, ahogy a légzsilippel azonos szinten lévő kávézóban és társalgóban szokott, ahonnét korábban a horizontot és a világot szemlélte. Felkecmergett a szűk rámpán, Melyet mindkét oldalon csorba betonfal övezett. Szemellenzőjén át zavarba ejtően brilliáns fényárad befelé. Holston a rámpa tetején a menyországot pillantotta meg, azt, amire a puszta reménykedés bűne miatt ítélték. Megperdült, tekintete végigpásztázta a horizontot, s feje beleszédült annak a rengeteg zöldnek a látványába. Zöld hegyek, zöld fű, Lába alatt zöld szőnyeg. Holston a sisakjába kúrjantott. Agya szédült a látványtól. A rengeteg zöld fölött látszott a gyermek könyvekből ismert kékség is, a fehér felhőket semmi sem színezte, és élőlények lények röppentek ide-oda a levegőben. Holston csak forgott és forgott, próbálta befogadni a látványt. Hirtelen eszébe jutott, hogy ugyanezt csinálta a felesége is, ő megleste gyáván a lassú forgulódását, amiről azt hitte, az asszony elveszettségének és zavarodottságának a jele, vagy hogy azt fontolgatja, megcsinálja-e a takarítást egyáltalán. A takarítás Holston a melléhez nyúlt és előhúzta az egyik gyapjú kefét. A takarítás Rájött, szédítő iramban öntött el annak a tudata, hogy miért, miért, miért. Arra nézett, amelyre feltevése szerint a legfelső siló magas, alakú falának kellett emelkednie, ám az a fal természetesen be volt temetve. Mögötte csak egy kisebb beton tömbált, nyolc-kilenc lábnál nem magasabb torony. Egyik oldalán fém létra futott, Tetején antenna meredezett. A vele szemközti oldalon pedig, mindegyik oldalon látta, ahogy járkált, ott figyeltek a siló erős kameráinak széles ívelt hal szemoptikái. Holston megközelítette a kefével az elsőt. Elképzelte, hogy láthatják a kávézón belülről, amint tántorog előre, s elképzelhetetlenül hatalmas lesz. Ő maga is végignézte három évvel ezelőtt a feleségét, ahogy végrehajtotta ugyanezt. Emlékezett rá, hogy Ellison integetett, ő meg arra gondolt akkor, milyen higgadt az asszony. De vajon mondott is valamit? Vagy vigyorgott őrülten teli szájjal, mint most ő, csak az ezüst csisak mögött láthatatlan maradt a mosolya, és a szíve kalimpált az őrült reménykedéstől, mi alatt fújt, dörgölt, törölt, majd megismételte. Holston tudta, hogy üres a kávézó, senki nem maradt oda bent, aki eléggé szeretné ahhoz, hogy végignézze, ám azért csak integetett. Nem töltötte el harag, amivel elképzelése szerint számosan takaríthattak. Nem gondolt arra sem, hogy azok ott a silóban ők az igazi elítéltek, s ő, az elítélt, szabad lábon van, s nem az elárultatás érzetétől mozgatta kezében a gyapjút, kicsiny, körkörös mozdulatokkal. A szánakozást tette. Merő szánakozás és örömmámor. Elhomályosult a világ, de most jó értelemben. A Holston szemébe szökő könnyek homályosították el. Igaza volt a feleségének, a bentről eléjük táruló látvány hazugság volt. A hegyek ugyanolyanoknak bizonyultak. Ezt első pillantásra felismerte, elvégre éveket töltött el a látványukkal. A színek közül azonban egyik sem stimmelt. A siló kivetítői, a felesége által megtalált programok valamilyen módon beszürkítették az élénk zöldet, és eltávolították az élet összes jelét, pedig az élet rendkívüli. Miközben Holston pucolta a kameralencse szélét, azon töprengett, vajon fokozatos elhomályosulásuk valóság volt-e? A rajtuk lévő szenyréte kicsik kizáróan az. Látta, ahogy súrolta őket, de aligha ha valami mérgező, levegőből származó anyag volt az, inkább egyszerű kosz. Az Ellison által felfedezett program csak azt módosíthatta, amit már láttak. Holston agya lázasan dolgozta fel a sok új tényt és ötletet. Olyan volt, mint egy felnőtt, aki megmaradt gyereknek, egy csapásra össze akarta rakni mindazt, amitől lüktetett a feje. A homály valódi, állapította meg, mi alatt a második lencséről is eltávolította a koszréteg utóját. Amolyan burkolat volt ez a lerakódás, hasonlatos a hamis szürkéhez, és barnához, amit már a programnak kellett használnia, hogy megsemmisítse a mező zöldjét és a bárány felhőktől petjezett ég kékjét. Annyira csodálatos világot dugdostak előlük, hogy Holstonnak koncentrálnia kellett, ne álljon és bambuljon ott. A négy kamera közül a másodikon dolgozott, s a mögöttük lévő hazugságból épült falakra gondolt, már szembesülve azzal, mi a látvány és mit módosítanak rajta. Azon töprengett, vajon hány olyan ember van odabent, aki tudja, van-e bárki? Micsoda fantasztikus elszántság kell ahhoz, hogy valaki ilyen nyomasztó illúziót tartson fenn? Vagy ez a titok még az utolsó felkelés előttről származna? Akaratlanul hazugságot adtak egymásnak tovább a generációk, Hamisító programokat, amelyek zavartalanul futnak a siló számítógépein, mert senki ügyet sem vett rájuk. Hiszen ha tudja bárki, ha képesek bármit mutatni, miért nem valami szépet mutatnak? A felkelések. Talán azért van ez, hogy az újboli és újboli megismétlődésüket megakadályozza. Holston portaszító réteget vitt fel a második lencsére, miközben az járt a fejében, hogy a nyomasztó külvilág hazugsága egyfajta félresiklott kísérlet volt-e arra, hogy visszatartsa az embereket az elvágyódástól. Vagy valaki úgy döntött, hogy az igazság rosszabb, mint a hatalom, az uralom elveszítése, vagy még mélyebb és baljósabb oka volt, netán a zabulázatlan, szabad tetszés szerinti gyermekvállalástól való félelem? Megannyi annyi irtóztató lehetőség. És mi lett Elisonnal? Hova lett? Holston a betontorony sarkánál a harmadik lencse felé indult, s elétárultak a távoli város ismerős, mégis furcsa felhőkarcolói. Csak épp sokkal több épület volt, mint egyébként. Mindkét oldalon állt néhány, egy ismeretlen pedig az előtérben magasodott. A többi, azok, amelyeket már eddig is ismert, sértetlenek voltak, és csillogtak-villogtak, romlásról szó sem volt. Holston a zöldellő hegyek tarajára pillantott, s azt képzelte, bármelyik percben felbukkanhat felőlük Ellison. Ez azonban nevetséges volt. Honnan tudná az asszony, hogy maszáműzték? Emlékezne az évfordulóra? Azok után is, hogy az első kettőt elmulasztotta? Holston elátkozta korábbi gyávaságát, az elvesztegetett éveket. Úgy döntött, neki kell megkeresnie az asszonyt. Hirtelen felcsapott benne a vágy, hogy azonnal neki lásson, letépje a sisakját és nehézkes ruháját, s pusztán a szénszálas alsójában iramodjon fel a hegyre, mélyen belélegezve a ropogós levegőt, hangosan nevetve mindvégig, Míg várakozó feleségéhez nem ér, abba a beárhatatlanul hatalmas városba, ami tele van emberekkel és nyafogó gyerekekkel. De nem, a látszatot és illúziókat fenn kell tartani. Hogy miért abban nem volt egészen biztos, de ezt tette a felesége is, amiképp az összes takarító előtte. Holstonin már ennek a klubnak lett a tagja, a kintiek klubjának. Ezt követelte a történelem, a precedens engedelmeskedni kellett. A kintiek nyilván tudják miért. Az előadását végig kell játszania a beavatottak kedvéért, akikhez az imént csatlakozott. Nem tudta biztosan miért teszi, csak azt tudta, hogy előtte mindenki így járt el, és elég volt látni, micsoda titkonosztoznak. Ez a titok, erős kábítószerrel ért fel. Azt tehette csak, amit megmondtak neki, követhette a zsebekben látható számozást, gép módjára suvickolhatott, miközben egy olyan külvilág döbbenetes valósága tárult elé, ami akkora, hogy egész életében sem fedezheti fel, nem lélegezheti be minden levegőjét, nem ihatja ki az összes vizét, nem eheti meg valamennyi eledelét. Ilyesmiről álmodozott, miközben kötelességtudóan dörgölte a harmadik lencsét. Törölt, szárított, portaszítót szórt fel, majd tovább ment az utolsóhoz. Szívhangja a fülében dörömbölt, melkasa ziháva járt fel alá védőruhájában. Rögvest, rögvest, mondta magának. A második gyapjú tisztítót használta el, az utolsó lencséket szabadította meg a koszrétektől. spriccentett, dörzsölt, leszárogatott, jött a portaszító, azután helyére tett mindent, vissza a megszámozott zsebekbe. Nem kívánta beszennyezni a talpa alatti nagyszerű és egészséges földet. Mikor elkészült, hátra lépett, utolsó pillantást vetett azokra a senkikre, akik nem nézték a műsort a kávézóból és a társagóból, majd hátat fordított nekik, akik hátat fordítottak Elisonnak és előtte az összes többinek. Oka van annak, hogy senki sem tért vissza a bentiekért, gondolta Holston, miként annak is, hogy a végén mindenki takarított, függetlenül attól, mit mondott előtte. Szabad volt, s rövidesen csatlakozik a többiekhez. A hegyre felfelé futó sötét erdőt vette célba, a felesége nyomában, biztont tudván, hogy nem találja ott a jól ismert, régóta alvó sziklaszerű képződményt, ami szintén nem volt semmi más, döntött el, mint újabb kivetített hazugság. 7. Holston tucatnyi lépéssel a dombon termett, Egyfolytában a lába alatti világos zöld füvet s a ragyogó eget csodálva, amikor először hasított bele a gyomrába a fájdalom. Gyötrő görcs volt ez, mintha komoly és ég okozná. Aggódni kezdett, hogy talán túl gyorsan halad, előbb a takarítással, most meg a türelmetlen ügetésével az ormótlan hacukájában. Nem akarta levetni, míg maga mögött nem hagyja a dombot, Látókörön kívül nem kerül, hadd maradjanak meg az illúziói a kávézó falát bámulóknak. A felhőkarcolók csúcsaira összpontosított, és rászánta magát arra, hogy lassítson és lenyugodjon. Egyszerre egy lépés. Amennyi év lepergett már, harminc lefelé tartó lépés igazán nem oszt, nem szoroz. Újabb görcsöt észlelt, a korábbinál erősebbet. Holston hunyorgott és megállva várta, hogy enyhüljön. Mikor is evett utoljára? Tegnap kihagyta az egész napot. Ostoba. És WC mikor volt utoljára? Erre sem tudott visszaemlékezni. Hirtelen elvonult a rosszul lét hulláma, stett pár lépést, remélve, hogy még a következő fájdalom hullám előtt eléri a dombtetőt. Csak néhány tucatot bírt lépni, amikor rárontott méghozzá sokkal súlyosabb az előzőknél, rosszabb, mint bármi az életében. Tiszta erőből öklendezett, s most örült, hogy üres a gyomra, áldásnak érezte. Megfogta a hasát, gyengeség rohamában térdei felmondták a szolgálatot. A földre roskadt és felnyögött. Égett a gyomra, a melkasa tüzelt. Néhány lábnyit még előbbre tudott vergődni, a homlokára kiülő izzadság féloldalt a sisakjába folyt. Látomásában szikrák villantak fel, Hófehér lett az egész világ Több alkalommal is, Mint a villámok csapkodtak volna. Zavarodottan, érzéketlenül Mászott feljebb, nehézkesen mozogva, S még mindig utolsó tiszta céljára Összpontosított, arra, hogy felérjen. Látása újra meg újra összezavarodott, Szemellenzőjén át időnként erős, ragyogó napsütés vakította el, nehezen látott. Holston belefutott valamibe, keresztbetett karral esett el, vállával csapódva a talajba. Pislogott és maga elé bámult fel a dombra, azt várva, hogy tisztán fogja látni, mi van előtte, de csak egyenetlen zöld fűsávokat látott. Aztán teljesen elment a látása. Minden elsötétült. Holston az arcához kapott, miközben a gyomra is újabb kínzú csomóba ugrott. Némi parázsló fényt érzékelt, látása villódzott, tudta tehát, hogy nem teljesen vak. A villogás azonban, mintha a sisakján belülről jött volna. A szemellenzője vakult meg egyik pillanatról a másikra, nem ő. Holston kitapogatta a sisak hátulján a biztonsági kapcsokat. Azon gondolkodott, vajon felhasználta-e az összes levegőjét. volna Saját kilégzése mérgezi meg? Hát persze. Miért adtak volna neki több levegőt, mint amennyit a takarításhoz szükséges? Ormótlan kesztyű újjaival a sisak kapcsait babrálta. Nem erre tervezték a kesztyűt. Része volt a ruhájának, amely egyetlen darabból állt, a hátán kétszeresen felcipzározva, Rajta a velkróval. Segítség nélkül nem lehetett megszabadulni tőle. Holston ebbe fog elpusztulni. Saját magát mérgezi meg, önnöngázaiba fullad bele. Most megismerte a szennyeződéstől való igazi félelmet, azt, hogy milyen érzés igazán bezárva lenni. A siló semmi nem volt ehhez képest, ahogy szabadulásáért vergődve vonaglott a rászabott koporsóban. Megfeszülve nyomkodta a kapcsokat, de a kipárnázott kesztyű súlyak túlságosan nagyok voltak. A vakság csak rontott az egészen, úgy érezte, lefolytja és csapdába ejti. Holston ismét összegörnyedt a fájdalomtól. De régban meggörnyett, keze földet ért, s megérzett valami éleset a kesztyűje alatt. Kaparni kezdett a tárgy után, szaggatott élű volt. Szerszám. Holston próbálta nyugtatgatni önmagát. Sok évi tapasztalata volt abban, hogy nyugalmat erőszakoljon ki, másokat lecsillapítson, a káoszba stabilitást hozzon, s most ezt vette elő. Óvatosan megmarkolta a kődarabot, rettegett, hogy a vaksága miatt még elveszíti, és a sisakjához emelte. Egy pillanatig arra gondolt, a kesztyűjét szakítja fel, nem volt azonban biztos benne, hogy annyi ideig ki tudna tartani az öntudata és a levegője. A küldarab hegyét a páncélozott nyakrész ellen fordította ott, ahol kapocsnak kellett lennie. Becsapódáskor hallotta a recsenést. Krak, krak. Megállt, hogy párnázott ujjaival kitapintsa. Újra öklendezett. Óvatosabban szemelte ki a célját. A recsenés helyett most kattanás hallatszott. Fénysáv jelent meg az egyik oldalon, ahol a sisak elvált a védő ruhától. Holston a saját kilélegzésében fuldokolt, a záporodottságban a használt levegő kavargott körülötte. Áttette a követ a másik kezébe, és újabb kapcsot vett célba. Két további recsenés mielőtt lecsapott volna, és a sisak levált. Holston látott. Szeme égett az erőfeszítéstől, a levegőtlenségtől, de látott. Kipislogta könnyeit, s a harapnivalóan friss kék levegőből igyekezett beszippantani egy tüdőre valót. Amit azonban ehelyet kapott, melbevágó volt. Holston hápogott, nyálat és gyomor nyálkát hányt, a bensője menekült volna. Barna lett körülötte a világ, barna fű, és szürke ég. Semmi zöld, semmi kék, semmi élet. Oldalára roskadva a vállára esett. Sisakja előtte hevert, szemellenzője fekete volt és élettelen. Átlátni rajta nem lehetett. A szemellenző külső részén ezüstfoncsor volt, a másikon semmi. Üveg sem. Csak a durva felület, kilógó vezetékek, elsötétült kijelző, Halott pixelek. Újra elhányta magát. Erőtlenül megtörölte a száját, lenézett a domboldalra, saját szemeivel látta a világot a maga valóságában, olyannak, ami ennek mindig ismerte. Elhagyatott volt és zord. Elengedte a sisakot, földre pottyantva a hazugságot, amit a silóból hozott ki magával. Haldoklot. A mérgek kívülről ették be magukat a testébe. Felpislantott a feje fölött dúvatként rohanó fekete felhőkre. Megfordult, hogy lássa, milyen messzire jutott, mennyire volt még a domtető, s most azt is látta, mibe botlott belemászás közben. Egy alvó sziklába. Szem ez nem szerepelt, nem volt része a kis képernyőn megjelenő hazugságnak, amit az Ellison által felfedezett programok futtattak. Holston kinyújtotta a kezét, és megérintette az előtte heverő tárgyat. A fehér ruha grillásszerű morzsákra hámlott szét, s Holston többé nem bírta megtartani a fejét. Összegömbölyödött fájdalmában, s miközben a lassú kínhalál birtokába vette, felesége maradványaiba kapaszkodott. Utolsó, agonizáló lélegzetvételével arra gondolt, milyen lehet a halála azok számára, akik látják az élettelen barna domb fekete hasadékában tekeregni, miközben felette némánál áll őrt a romváros. Mit láthat bárki, aki úgy döntött, végignézi?